Historia ya Afrika inahujumiwa sana ili mtu mwousi ya kuonekana duni asiena chochote tena mjinga kabisa. Tena miaka ya kati ukaibuka ubaguzi rangi wa mtu kitu ambacho hakikuahi kuwepo huko nyuma maana mtu alikuwa na eshimika dunia nzima. Elimu evolution nayo ilikuja kuonyesha ubaguzi zaidi maani ilionekana mzungu upojiu kuliko mtu Siri ya mafanikio ya miaka zaidi ya 2000 BC ni watu weusi wenyewe wanaita Golden Age huko ndiko mamoa wa sheria hesabu agriculture medicine na kazalika. Watu weusi walitokea moyoni mwa Afrika, maeneo ya Nubia kaskazini na magharibi mwa Azia Victoria na maeneo yote mashariki na magharibi mwa Nile wakawa wanafuata maajabu ya mto Nile na wengi wakitaka kujua unaishia wapi, walipofika Egypti, wakanza kuzaliana na wakazi wachache wa pale na kuanzisha mifumo wa kimaisha. maisha, hao ndio baadaye wakaanzisha dynasty ama koza kifalume. Uwezo wao ulikuwa mkubwa sana kuliko mtu yoyote duniani, hapo ndipo pakawa kisima cha maarifa dunia huku akiishindana kwa mbali na wenzao wa Mesopotamia, hawa watu weusi wa Egyptti, ndio wa kwanza kutengeneza mashua kubwa sana walizotumia kuzunguka karibu dunia nzima. Hii inadhibitishwa na uwepo wa vinyago vya watu weusi sehemu nyingi duniani hata kabla utumwa. Hili liliwezekana kwa sababu huko Misri ndiko geografia ilichuku mashuhuri, elimu za nyota, latitude na longitude na kadhalika, vyote vilichuku mashuhuri huko Misri. Yote haya alifanyika miaka mingi sana kabla bibi mzabibi yake Kolumba fikiri fikiria kuzaliwa Ukienda Jordani, India, South Asia, Hawaii, O Filipino, South America, New Guinea, Australia Tutawakuta weusi huko Mzungu wa kwanza kufika kitovuni mwa Afrika Kongo kwa kupitia mto Kongo Baharini Ni Diego Cao alifika muaka welfu moja Alikutana na civilization ya hali ya juu. Kwanza alikutana na mji mkubwa Baza ambao ulikuwa na watu 1060 na umechangamka kuliko hata London niliokuwa na wakazi 1500 mwaka huo. Wakati farao kufa na jenga piramidi kubwa kwa uwezo wa hali ya juu na kushirikiana na viumbe kutoka mbali ambao hadi kesho ajenzi wetu wa sasa hawajamaliza kulisoma piramidi hilo. England walikuwa na jenga la yao vya mawe kuonesha uduni wao akiaakili nz hizo. Miaka ya watu wa Afrika Kaskazini, Kaskazini Magharibi baada ya kusilmu wengi wao wakiwa watu weusi, Waarabu na machotala, chini ya Kamanda Tariki Bin Ziad, walivamia Hispania na Ureno na kuitawala kwa zaidi ya miaka miane. Watu hawa amboni mchanganyiko asisi watuweusi na Waabu wachache, dio walioingiza ustabu mwingi kwa mzungu, okiaachili wale wa mashariki Greek na filosofi zao. Hawa ndio wa kwanza kuanzisha vilimo vya miua, makomamanga, mapera, machungwa, pamba na minazi huko Ulaya Magharibi kuanzia Spain na Portugal. Walianzisha mji mzuri wa Cordoba huko Spain, na huo ndio ulikuwa mji wa kisasa kuliko London na Paris. Ulikuwa hadi una barabara za kisasa zaidi. Taswira ya majengo ya kisasa yaliacha wa kudumu. Kazi hii ilifanywa na watu kutoka Afrika, vile vile mwaka 1200 BC ulikuwa na miji mizuri mno huko mautania kwa sasa ni magofu. Katika mandiku wa Pratomu wa kwa B.C., anamuelezi mungu wa kimisuri Teuti kama mvumbuzi wa mandishi. Amba ujuzi huo ulichukulua moja kwa moja na wana filosofia na wanzilishwa filosofia huko ugiriki. Maana walikuwa napiga kambi huko misri kama eniola kisima cha marifa. Teuti alimwambia mfarumu wa misuri nzihizo tamuzi Nimegundua dawa vyote kumbukumbu na hekima. Mfalme alibisha kidogo maana alihisi watu wataacha kuweka vitu kichwani na kugeukea maandishi kitu ambacho kingewafanya waendelee kuwa jinga zaidi. Baadaye aliona ni lazima na maandishi awepo ili kiwe kama kichocho cha maarifa na hekima. Kiongozi mkubwa wa kivita Ulaya na maarufu Napoleone Bonaparte alituma skuad ya kikosi chake alichokiamini kiende Misri. Wakajifunze kwenye vitabu na maraiblari makubwa huko Alexandria, Wakajifunze na kupeleleza wachawi wa farao Waliwezaje kubadilisha fimbo zao kwa nyoka Walizama huko kwa muda wa kutosha ulaya na mavitabu na madokumenti mengi ya hatari Kwa ufupi elimu nyingi ya kichawi inofanyika hata na mapasta feki Miujiza mingi duniani Misingi ya vyama vya kisiri kama Illuminati na night of matter Taasisi kubwa za kidini limuenguni Ukizichambua ndani zaidi utakuta nyuma yake imejificha miungu na elimu za Kimisri. Hayo ndiyo machache zaidi kumhusu mtumaozi na asili yake na historia nyingi iliyojificha nyuma yake.